Ska jag ska säga glad påsk. Fast nu är påsken slut. Påsken är över. Men här kommer en text som handlar om påsken. Påsk. Påsken är en högtid som vi firar på våren. I mars eller april. Den kommer på olika datum varje år. I år kommer den i mars. På påsken är många lediga från jobbet och äter god mat. Dagarna i påskhelgen heter långfredag, påskafton, det är lördag, påskdagen, det är söndag, och annan dag påsk, det är måndag. Långfredagen är den 25 mars och annan dag påsk, är den 28 mars, då är skolan stängd. Alla barn har påsklov när det är påsk. Påsken är en kristen högtid. I Bibeln står det att Jesus dog på långfredagen och blev levande igen på påskdagen. Förr i tiden var långfredagen en allvarlig dag. Allvarlig. Man fick inte skratta. Man fick inte göra roliga saker. Man skulle sitta, klä sig i svarta kläder och sitta stilla. Barnen fick inte leka ute. En allvarlig dag. Affärer och restauranger var stängda. Nu är långfredagen en vanlig dag. När det är påsk. Kan man säga glad påsk. Och om man vill kan man skicka påskkort eller påskbrev till vänner eller familj. När det är påsk gör många fint i husen med påskris. Ris från träden, grenar. Ris, påskris. Påskfjädrar, fjädrar som finns på fåglarna. På hönor fjädrar. Man kan flyga med fjädrarna om man är fågel. Påskfjädrar och kycklingar. De barnen till hönan och tuppen. Kycklingar. Påskris är kvistar av trädet björk. Björk. Det är det trädet som har vit. Och svart stamm, vit stamm med lite svart på. Påskkärringar är flickor eller pojkar som klär ut sig och går runt till husen på skärtorsdag eller påskafton. De brukar ha långa kjolar och stora sjalar på huvudet. Läpparna och kinderna är målade i rött. De brukar få lite pengar eller godis. Och som tack får man kanske ett påskbrev eller ett påskkort. På påskafton får barnen ägg med godis i. Man äter riktiga ägg också. Först målar man äggen i olika färger. På påsken äter man god mat. Många äter sill, som är fisk. Sill, ägg, köttbullar, potatis, lax, grönsaker, bröd, kött och ost. Barnen, barn dricker påskmust, samma som julmust. Men man har tagit en ny lapp på flaskan, poskmust. Och vuxna dricker påsköl eller snaps. Snaps är sprit. Många vuxna tycker oss om poskmust. Jag älskar poskmust. Det var texten om påsken. Posken. Tack så mycket för idag, hej då.